la Beno ba, eta saioaren arestian iragarri bezala, beno ba, gaurra azte hartatugu, eta berriz ere, ba, kirola kaipatuko bitugu, hemen antxeta irratien horretarako, beno ba, kiroletarako laguntzaia bitugu, oinatze mitxeren alde batetik, gure estudioetan, oinatze, kaixo, uerdion, eta telefonen beste muturretik, eneko, santxez, eneko, kaixo, uerdion. Eguardioman. Bai, bai Eguardioman Berriz ere, bueno, Akirolak aipagai, bueno, oinatze berba da Errubiarengatik hasiko gara izan ere, bueno, asteburu hontan, pasaben asteburuan ere endaian izantzera, ezta, ba Errubia zuzenean e, jarraituz. Bai, ba, igandean endaian egondo litzen ondarrait. Eh, zelaian, eh, Rubin orgaeago ikusten, eh, sta endaiesek mugerren aurka jokatzen zuen eta, bueno, partido berdindua esan daiteke izan zela eta azkeneko jokaldian zigorko olpe baten ondorioz, ba, e, Mugerrek garaipen eraman zuen etxera, hogeita lau eta hogeita gozti iragazizi zuen. E, eta bestalde, ba, e, Euskal Liga, migarren fasean dagoen irun ruzgi taldeak, ba, eskualdeko garaipen lortu zuen, hogeita bi eta hogei, hau ere azken momentura momentu urarte, ba, partidu zuten eta Ba, beraien e, azkeneko entxegoa ez transformatzea harren, ba, iruneko gaita bietagoiko garepen, eramantz. Ungi da, kirolez kirole joango gara, eta orain txoa behartan ere baeneko, eta eferoren beste muturretik, ez dakit ba, saskibaloia, futbola, zer dugu lehenik? Ba, lehen nengo saskibaloia dekin aziko gara, harten, hui, asteontan barkatu, ze, asteontan aurrokoan ez dezela ondarri biak partidua izan du ondarri biak irunek, Mm -hmm. Zoli txarrez ez zin izan du garaipen alortu, eta egora nahiko larrian bilakatzen ari da. E, azte hontan man filter zaragozan, za, zazpi eta berrogeita mar, rondarribia irun. Mm -hmm. Eta ba hori, asiatik galtzen hasi partial txarrak egin, eta deskantxurako emeretio gaitan bera. Bigarren zatean saiatu bai, baina ezin ez izan dute ezer egin, eta lagalitu gara. Ongi da. Ba, hori Isaskibaloiari dagokionez, Eskubaloiari dagokionez ere, oinartze ez ditugu ez eh, albiste honik. Ba, ez de, albiste honik ez, e, eskualdeko hiru taldek galdu egin dute. Silarreskoresko e, mailan dagoen bidazoak, e, derbi oso oso oso garrantzitsua zeukan, irabazi beharrekoa eta ba, partidu amaieran 22 eta 24ko emaitzaregin ba, galdu egin zuen eta hor jarraitzen du azken aurreko postuan 9. puntoregin eta bueno, ba, iazan oso oso zaila dauka Maia mantentzea, ze mendik aurrerako etxeko partidak eta baitaia kanpokoak ere, bairabaztea behartua dago. Mm -hmm. Ez taldeetik, eh, ondarribi labakaladera, bigarren maia nazionalean dagoen taldeak, oita magi eta oita galdu zuen usurbilen, hau ekeresa ilkapenean bera egin dute. Eta azkenik, irungo gaztiak, labakaladerak eh, oso oso gutxigatik, golbaten gatik, oita eta galdu zuen egialde autoren... E, aipatu duzu bida soa egoera, ez zaila duela ba, mailari eustea, beno, ba, e, talde mitiko bat, e, ba, gara itxarretan dudari gabe, aipatu ba, pasaben astean, pasaben ostiralean ere, asamladoro korra izan zutela. Azta. Bai, aurrekoan astean genuen bezala, ba, bai e, kirol e, atalean eta baita eta ba, ekonomikoki oso baizkidabila eta ez oiko bat zarrat edukizuten aurreko ostiralean amaia kulturzentroan, Eta bueno, egia san, e, gauza gutxi zegoen hitz egiteko, han ba eh orain dagoen lehendakariak sodupek eh aurkeztu eitzen bereburua, esan ez, etzela berriro aurkeztuko urrengo auteskundetara eta bueno, ba auteskundek e, kanpaina berri ireki dute martxoaren 12tik 22ra nahi duenak edo zein eh aurkeztu daiteke lehendakari izatera, eta egia san badirudi taldetxo bat mugitzen ari dela, baino ez da oso ziurra. Eta ba, horietan hoietan sentitudan data horietan ez bad inor aurkesten, ba berak e, lehendakaritza funtzioak eginez jarraituko du eta berandurago ere ba irekiko dituzte uh -huh. hauteskunde. Ikusiko da, eh, ba zer gertatzen den egia da ba, ez dela ez lehendakaritza hori goxoki bat. Ez da en gutxiago ere, e, eneko futbolari dagokionez bestalde zer dugu eskuartean. Ba, bueno, gustio da bezala gure talde nagusiak edo goren eh, ambientalen taldeak, bigarren maiak orreal unionek da garaipena lortu da eta ongi kokatu eta higo igora postuetan Ederki edarki, e, itxura polita daukagia esan badirudi azken, azken astetako ba, maizak aiskarrak eta itxura txarrari, bulten ematen izaiola taldea, eta badoa gora eta ea, ea, lortzen duen, lortu beharrekoa. Baina ez dugu hau talde bakarra eskualdean, e, taldea dexente dugu, eta gizonezko edatik asita, ba, e, urrengo taldeak, goitik bera joan gona ez, maia Eta errezional oreko Mayan, ba, hor ditugu hondarbia ta Real Union B. Eh, maitza esberrina lortu dituzte, normalean hala izaten dute beti. Eta batetik hondarriak, ba, anaitasunarekin 4 eta bat galdu du Azkoitian, partiak askarra. Hondarbikoeen iritziz, ba, orain arte aurkitu duten talerik gogorrena izan da naitasuna. Eta egia esan, Azelaia izabalean, ederki mugitu zuten baloa eta errazigar zituen. E, bestitik, kralunionek, iru eta bat e, iru batzituen, aloina mendio, oina eta hortxe dauka lortzeko aukera, edo, behintzat hortxe dugun mutur-muturrean hirugarren daude irungoak, eta bi puntu esterik ez dituzte. Mm -hmm. e, Onda harbia, maui dugu, baina lasai asko zazti puntu dituelako beko poste da dikurrun orda. E, regional preferentean, ba, bost, e, lau talde ditugu, barkatu beti gaztek bost dabi sido Mariñori, erraz, oztadarrek lau eta bi irun mila irun eta bestetik, beobia bia eta dungoak, ba, beste nola baideko maita lortu dute, beho bia eta bat etxean koskasi irabazita, eta dungoak berdink eta etxean ere, martuten ego horraren aurka. E, mariño eta irun bera begira ditugu, beho bia eta dungo aldiz gora, Marinho Amalogarren, miru bat inundabi Amagosgarren, eta B.O. B. hor mutur-muturrean, eta dunbo aldiz zindar pixka bat galduta azken baina, bosgarren oraindik ere. Mm -hmm. Be, maia bat bera ojanda, ba, batetik igoera eta bestetik kopa dugu, igoeran, landetxa talde bakarra, aste honetan ere kalde, zazpita huts, e, zaukaitxura honek egia esan, taldeak, mm -hmm. baina, hortxe jarraituko dute, eta kopako egin dagokinez, ba, Marinho B. Bieta bat, Irati gainergari etxean bazen garaia azken ardean zuluan sartuta zeuden, baina badiru suspertzen hasiak direla hauek ere. Bestetik, eh, Albiste Txarra, Dunboak bat galdu du Turinen aurka oreretan eta beste lehenengo postua galtzen du kopa Sailkapenean. Eh? Bigarren dugu, baina lehenengoarekin berdin duta. Eta azkenik Behovia bedu, belorretan jarraitzen du bateta 7, Lasarteko Texasen aurka galduta eta kenolak okay, aukera baina tira. ea den eta den gogorrei egiten behu biakoi. Uhum. Eta hori, gizonezko zehokin ez, ba daukago ordea, ba, talde gehiago eskualdean, emakumezkoa dira haue guztiak, ba, emakumezkoen lurraldekako igoera fasean ditugu, bitaldez berrinetan, ba, teti kondarri bia, azte honetan, ba, intxaur diren aurkalau eta hau txugaldu egindu, eta bestetik, ba, Beste taldean, bigarren taldean, real union dugu, baita mali nore, eta aste hontan, zigarren jorduna hale hontan, elkarren aurka jokatu dute, hirugarren postu azuten jokoan, eta mali noko izan da garipena, argi eta garbi gainera, bost eta bat irabazi baitute mali noko Ongi da, ba, bortxe, emaitza guztiak, bezalde eta futbolari dagokion e, albistea dugu ere, hain zuzen ere, ba, Gipuzako Futbol Federazioaren laguntzarekin urtero, dungoa eguzki futbolekarteak antolatzen duen López Ufarte, naziarteko futbol txapelketa, hogeita margarrenek italdi antolatzen ari dira, e, aperilaren hogeita bitik, hogeita bostera jokatuko da, baina e, asko faltadoaren di, baina ja, dagoeneko gueneko zehaztu bituzte, bai, e, talde parte hartzaileak, baita eh bueno, ba, partida eh, ba, egunak eta ligaskak ere aipatu ba do, bi talde edo bi ligaskak jokatuko direla Elemisikoan Kamerungo selekzioa Bilarreal, Erreala eta Japoniatik Etorriko den Nagoia Gran Pustalde Osatuko gute, eta bigarrena Real Madrid, Bilboko aletik, Gipuzako selekzioa Eta Dumboa eguzki bera Baina esan bezala perillaren bukaeran eh, Izango da txapelketa hori Hortxe eh, dugalbistea, baina izango duga aukera Heneko ba, aurre nantzean, eh, horri buruz hitz Itzegiteko ba, Horrekin geratzen gara momentuz eh, Bai eneko, bai eta onatzeere eh, Mi Esker, gurekin izategatik. gatik Zuei. A yo, eneko Agur, Agur va, mi es que ruinarte.